talmente bella che sono senza fiato la sua pelle è di luce luna e il suo vestito è trasparente e argentato nella mano sinistra ha un arco d'argento e ha una spalla nuda l'altra ha una manica lunga e appuntita sulla testa ha una piccola corona d'argento e sulla fronte brilla una falce di luna è bionda e i suoi capelli cangianti, oro e argento, sono legati, intrecciati, lunghi, dietro le spalle. Dietro le spalle ha una faretra d'argento e da questa spuntano le frecce dorate. Sembra veloce, anche se in quel momento è ferma per la ricerca. Artemide Diana, a lei dedico questa trasmissione. Buonasera a tutte e a tutti. Bye mis versos hacia la eternidad. Lanzo para conmover a la humanidad Una dragona escupo el fuego Para que te quemes con mi aliento Vengo pasando porque te traigo este ritmo criminal La lírica que te aplico también es fundamental Hipnotizado, excitado Por este sonido que te entra por todos lados Vengo pasando rápidamente superando obstáculos Aunque me abrace el enemigo usando sus tentáculos No soy pistolera agona que te quemo con mi para que tú veas el antídoto contra el dolor lanzo mis versos hacia la eternidad y con mi voz voy al viento mis hacia la eternidad con mi cantar el ritmo Il termine amazzone è stato per molto tempo tradotto dagli studiosi storici e linguisti come quella senza seno e quindi alimentando quelle leggende, quelle narrazioni di, di guerriere e amazzoni che si tagliavano il seno per poterti tirare meglio con l'arco e le frecce. Ma mh, questo, questa interpretazione è stata superata eh, al giorno d'oggi da, da alcuni linguisti e, mh, e soprattutto da alcune ricerche di, di studiose di donne, eh, in primis la Janine Davis Kimball eh, che documenta proprio che la parola eh, proto indoeuropea amazzone significa donne senza marito e quindi qui già mettiamo... una piccola linea di demarcazione. Questo termine tra l'altro lo troveremo anche ehm, tra le amazzoni del Rio delle Amazzoni che andremo a visitare nella puntata. Oggi infatti vorrei eh, narrarvi eh, non tanto delle amazzoni mh, della, del, della guerra di Troia e della, della regina uccisa da Achille, la bestia, ma soprattutto di altre amazzoni eh, delle quali non si conosce bene la storia e che invece sono in un certo senso eh, tornate fuori dalla terra e narrano una storia diversa. Sono le amazzoni dell'area Frigia e della Via della Seta, e sono le amazzoni del rio delle amazzoni però eh, indagate non soltanto dal punto di vista delle leggende anche dal, eh, dalle ricerche fatte dall archeologhe, eh, che eh, che hanno appunto trovato eh, i corpi o addirittura delle mummie E, o anche le narrazioni eh, di eh, uomini mm, per esempio il caso di un abitante di Manaus che nel 1950 scrive un libro e, e incontra veramente le amazzoni del rio degli amazzoni quindi già da queste pochissime eh, frasi potete capire che le, le amazzoni non sono il peggior incubo degli uomini ma sono state delle donne che in alcune circostanze, in determinati momenti storici e anche in luoghi diversi, eh, hanno affrontato eh, delle crisi e le hanno affrontate combattendo. Allora, e quindi eh, già la, una ricercatrice, io mi sono avvalsa, eh, cioè tutte le... Eh, tutto quello che io vi dirò, tutti i dati, eh, li potete trovare eh, in eh, almeno quattro libri che io ho citato e sono disponibile anche a dare proprio eh, questa relazione, questo contributo alla radio perché potete andarla eh, a, a leggere in maniera molto più attenta perché non so se riuscirò a dare tutti i dati eh, che io ho in qualche modo sintetizzato studiando e analizzando uh, quattro di questi libri. La prima ricercatrice, è appunto, la um, Janine Kim Kimbel, che è una archeologa, e, um, ha scritto un libro che si intitola Donne guerriere. E poi alcuni passaggi di Vicky Nobel, che è un'altra ricercatrice che ha visitato con la Kimball la via della seta. E, e Luciana Perkovic. e poi l'ultimo libro che ho già citato in altre trasmissioni e da, da questo libro io estrarrò soprattutto la parte che riguarda le, le amazzoni del, del Sud America quindi le donne senza marito del rio delle amazzoni ed è appunto il libro le società matriarcali di Haide Abentroth e eh, vorrei proprio poi eh, che la radio accogliesse proprio tutta la relazione perché ci sono dati che Che possono essere verificati cioè vi consiglio di andare a vedere le immagini che sono citate in questa relazione perché da quelle immagini, da quei simboli dai vasi da... Um Tutto il corredo che è stato ritrovato dall'archeologa da Giannin eh, mette in evidenza il rango eh, elevato di queste guerriere sacerdotesse che hanno attraversato controcorrente dall'Occidente all'Oriente per difendersi dall'invasione dei kurgan che arrivavano invece dall'oriente verso l'occidente. E so, eh, I corpi sono stati eh, ritrovati intatti. Perché si trovavano in aree desertiche e quindi quel particolare tipo di ambiente le ha protette Sono donne alte, spesso con i capelli rossi, sono le mummie del Caucaso Sono donne che hanno dei vestiti spesso rossi intrecciati E dai tessuti hanno scoperto che eh, venivano dal Caucaso Quindi erano, eh, diciamo, era una razza bianca Non, non era una razza cinese o, o indiana e, e portavano la loro conoscenza cioè la conoscenza eh, di, di quelle popolazioni che abbiamo narrato eh, di quelle popolazioni che Maria Gimbutas chiamava eh, il luogo chiamava eh, Europa Antica, quindi c'è questa eh, questa immigrazione e spesso le immigrazioni portano eh, eh, A far muovere eh, l, eh, queste donne che eh, hanno uno stile di vita e anche un tipo di società, eh, appunto matriarcale matrilineare, e matriilineare, eh, e cercano di difendersi da, da quelli che sono i guerrieri del, del sistema patriarcale. E può sembrare una fantasia, però, le, le mummie si trovano mh, nei musei. Eh, Per, eh, per esempio del, eh, del Kazakistan sono state ritrovate eh, degli scheletri con, eh, dove eh, lo il posto più importante è dato ad uno scheletro che poi eh, eh, hanno capito che era una donna hanno delle, de delle gambe cioè le ossa sono abbastanza arcuate quindi vuol dire che andavano sempre a cavallo vicino avevano mh, tantissime frecce avevano uh, uh, Era un lignaggio molto elevato perché spesso hanno uh, frecce uh, di bronzo e di, e di ferro ma hanno anche uh, monili d'oro che richiamano... Uh, che richiamano simboli come per esempio l'ape, come per esempio eh, l'orso, e quindi eh, simboli di dee antiche. Eh, e quindi questa ricerca per, per queste donne è stata molto importante, perché praticamente ha, ha riportato alla luce... Eh, Qualcosa che, che, che si pensava non esistesse e grazie anche alla caduta del muro di Berlino perché queste scoperte eh, sono avvenute quando eh, non ci sono state più le barriere e finalmente gli archeologi hanno potuto dialogare fra di loro e scambiarsi le informazioni. fino al, eh, cioè Prima di quel momento non si conoscevano queste, queste informazioni. La eh, Kimball è andata eh, in Russia, ha conosciuto eh, i suoi colleghi e hanno potuto lavorare sul territorio e scoprire addirittura il cadavere di una principessa di 15-16 anni che secondo diciamo, il corredo che aveva dimostrava che era una sacerdotessa, dimostrava che era una... guerriera e, e quindi insomma queste scoperte eh, se non altro spiegano eh, che un tempo queste donne probabilmente le amazzoni sacerdotesse sono esistite cioè c'è la prova di questa grazie a questa indagine che ha fatto lei ma non soltanto lei ci sono tante testimonianze certo vi invito ad andare a visitare i musei <ride> mi vengono da fare due osservazioni che poi potrai commentare come, sì. come preferisci la prima è che eh, l'esistenza di miti diffusi in tante popolazioni del mondo a proposito delle amazzoni o chiamate magari in modo diverso ma insomma il concetto sì. era quello eh, non sono i miti sappiamo che non sono invenzioni ma no. la prova eh, diciamo che si riferissero a qualche cosa di vero Mh, arriva in genere dopo no? sì. molto dopo il sì. mito quando nella nostra epoca mh, da quando sì. è nata l'archeologia moderna fine settecento eh, significa trovare appunto i resti sì. eh, scheletri eh, mh, oggetti monili ecco, sì. e quant'altro la seconda osservazione è eh, quanto sia sorprendente il fatto che si fossero diffuse o comunque si sono ritrovate eh, in, in tutti in entrambi gli emisferi, eh, quindi parliamo delle Americhe, sì. del, uh, dell'Asia, dell'Europa, dell dell'Africa, quindi sì. praticamente tutto il mondo sì. e mm, quindi ecco su questo magari ti, ti volevo chiedere una, un approfondimento sì. e poi per chi ci ascolta e che magari sente per la prima volta questo tipo di trasmissione all'interno di entropia Massima ehm, non fatevi forviare dal fatto che parliamo di cose molto antiche, perché in realtà parliamo anche del, dell'attualità in quanto è un discorso sul eh, falso mito del patriarcato che è sempre esistito, quindi siccome siamo una radio <ride> che vuole cambiare le cose eh, capendo che non è sempre stato così Possiamo legittimamente dire che non è un'utopia pensare di cambiarle veramente. Esatto, infatti farò delle conclusioni proprio su questo aspetto. Allora, ehm, allora, il mito eh, storico mi verrebbe da dire eh, che ha seguito eh, la Kimball è, quello, è la narrazione di Erodoto. e precisamente delle, eh, della popolazione sauramati ma, eh, eh, quando si uniscono con gli sciti quindi siamo già part, eh, diciamo siamo intorno al 900 avanti avanti cristo e fino a venire su cioè Asia occidentale esatto secondo eh, ero, eh, secondo Erodoto eh, dopo la guerra eh, comunque dopo la, eh, le varie guerre eh, eh, le, Le amazzoni vennero rapite, e si dice, la, la leggenda dice che mh, si ribellarono alle persone, ai guerrieri che avevano rapito le amazzoni, e comi, eh, rubarono dei cavalli e cominciarono questo, questo passaggio verso eh, la via della seta. Incontrarono degli uomini che erano appunto gli sciti, con loro si unirono, come fanno le amazzoni, cioè stando insieme ma poi... Prendendo la loro strada, questi sciti si invaghirono completamente del, delle amazzoni, eh, donne bellissime, forti e, e quindi le seguirono lasciando il loro clan e le loro donne perché le amazzoni non volevano vivere nel sistema patriarcale, sapete che già gli sciti avevano un sistema patriarcale, gerarchico, sicuramente guerriero, ma loro preferivano Non stare in questa dimensione. E, eh, nella ricerca che ha fatto Vichy Nobel lei sostiene che, mh, nel, eh, diciamo, nelle società matriarcali esistite nell'Europa antica alcune eh, vennero sopraffatte. E dalla, in, dalle varie invasioni degli indoeuropei dei Kurgan Altre si ribellarono e abbandonarono questo tipo di comunità Per cercare altri spazi E quindi queste sono le, le amazzoni Questa dal, diciamo è il mito e eh, la narrazione che ha seguito l'archeologa la Per poi trovare eh, effettivamente... Eh, Le mummie e gli scheletri di queste, di queste donne guerriere e anche spesso sacerdotesse, sempre perché lei sostiene che il corredo determina eh, il tipo di vita che facevano queste donne. E, è chiaro che eh, cioè stiamo analizzando un periodo che va dal, due, eh, dal 2000. avanti Cristo o prima dell'era comune fino ad arrivare al al, al 500, ok, quindi eh, le varie... 1500? no, no, 500, il 500. poi allora. il 1500 lo vediamo invece quando andiamo dall'altra parte nell'America nell Latina però questo diciamo è il E allora vi ricordiamo il numero di telefono della radio 06 49 17 50 se qualcuno o qualcuna volesse intervenire con domande o brevi osservazioni un altro pezzo musicale poi ricominceremo con le Amazzoni. Mazzoni di cui vi ho, vi ho parlato, accennato brevemente eh, quindi le, le donne sarmati che poi diventarono sarmati alani eh, vennero poi sconfitte eh, dal, dagli unni e quindi siamo già nel, nel, nel periodo eh, Siamo nel V secolo Sì esatto, siamo nel quinto secolo E lì ci fu la fine eh, diciamo del percorso di queste donne Però evidentemente avevano lasciato e avevano, seminato, e avevano seminato A livello culturale, anche a livello di arti, di tessitura E anche di spiritualità e di, e di religione eh, Quindi non erano solo guerriere insomma Non perché... erano solo guerriere Eh, sì, erano, sono diventate guerriere perché eh, difendevano la, i loro valori, la, la loro cultura, la loro società matriarcale. E, e capirono che evidentemente non potevano fare che questo o, o questo, soccombere. O soccombere. E insomma, mh, voglio dire. anche noi non possiamo soccombere no. donne amazzoni del presente o, ora è sempre resistenza <ride> ora è sempre anche, resistenza anche in tempi anche, molto antichi esatto allora ehm, le altre eh, amazzoni che ho incontrato mh, sono invece narrate nel libro di Heide Godner Abentrot e, e fanno riferimento eh, al, diciamo, na, alla tradizione delle, dei popoli aruachi. Eh, che eh, solitamente eh, si destreggiavano eh, nella guerra insieme ai loro compagni eh, ma eh, le amazzoni eh, dell'area del rio delle amazzoni che si, lo sappiamo è, è stato chiamato così perché gli spagnoli eh, trovarono le amazzoni evidentemente e eh, sì è, è così effettivamente poi adesso vi dico chi, chi le ha incontrate queste eh, queste, eh, quindi siamo già nel, nel cambiamo continente cambiamo periodo ma questo vuol dire che già c'erano da molto tempo comunque siamo intorno al 1542 sì? allora la domanda che mi viene spontanea è ma dunque se le Amazzoni si, hanno vissuto in tutte le parti del mondo non è un ceppo una popolazione che ha migrato ma Sono popolazioni autoctone, o meglio, alcune di queste alcune. popolazioni di donne che dal Sud America, all'Africa, all'Asia, eccetera, si sono ribellate al patriarcato sì, esatto, esatto. Questa è diciamo la conclusione de, di questa ricerca: perché eh, emergono eh, proprio nei momenti, come dicevo prima, di crisi, cioè di scontro fra un tipo di società. e l'altro tipo di società. In questo caso gli invasori eh, sono gli spagnoli. Sono gli spagnoli. E, e Ma c'erano già stati eh, appunto eh, le, al le altre popolazioni, cioè eh, le popolazioni già gli aztechi, gli inca, perché già loro erano eh, patriarcali. Quindi ogni volta eh, arrivano per difendere chiamate in questo caso nel caso del degli eh, indigeni. perché loro avevano una grandissima tradizione eh, di eh, saper fare la guerra di saper fare la guerra e, mh, adesso vediamo, vediamo le testimonianze perché qui in questo caso eh, non abbiamo scheletri eh, da far emergere ma testimonianze che sono state sottovalutate evidentemente allora abbiamo detto che eh, sono stati gli spagnoli a dare il nome del rio degli amazzoni eh, di rio degli amazzoni al, al, al rio uno dei più grandi dell'amazzonia allora secondo eh, dei, eh, le, mito le mitologie di quel, degli indigeni di, eh, di quelle popolazioni che abitavano all'epoca tutta l'area del, del sud america eh, esisteva per esempio in, in una piccola isola eh, che ora si chiama tobago vicino a Trinidad, un regno indipendente di Amazzoni le donne arrivavano lì senza uomini e vivevano come ricche guerriere armate abbigliate con magnifici vestiti e con splendenti armature e queste, queste donne eh, si mobilitavano ogni volta che eh, gli indigeni della zona che non sapevano Del, non conoscevano l'arte della guerra venivano invasi eh, e in questo caso furono fortemente invasi dal, dal, eh, dagli spagnoli cioè gli spagnoli sappiamo no? cercavano l'oro cercavano le pietre preziose tra l'altro le amazzoni avevano <coughs> molti beni erano molto ricche avevano molti beni eh, preziosi e, e anche eh, gemme soprattutto delle gemme verdi che regalavano ai... Ai loro amanti. E. e quindi eh, a un certo punto quando gli spagnoli arri arrivarono vicino a Trinidad sfiorarono, sfiorarono questa isola e non entrarono dentro perché comunque era, era protetta certo, gli spagnoli super <ride> macisti e super cattolici di fronte a una realtà come questa era proprio <ride> infatti, il demonio per loro infatti, infatti allora, eh, chi è eh, fra gli spagnoli che descrisse meglio queste amazzoni? un prete Che si chiamava Carvajal e era al seguito di Orellana, che era uno dei conquistatori dell'area. Sì, un bandito. Ma insomma. Un chiaramente... bandito, un bandito <ride> e, il prete, il prete, e il prete stava col bandito. E quindi eh, incontrarono le Amazoni in un in combattimento. E, e, e, e furono quasi. uccisi perché avevano una potenza, cioè eh, lui scrive che ogni amazzone aveva la forza e la potenza di dieci uomini. E erano nude, eh, avevano delle lunghe trecce e erano potentissime, Sapev cioè sapevano resistere proprio perché evidentemente sapevano cosa potevano perdere, la loro libertà, le loro ricchezze il loro modo di vivere. in una città che era fortificata costruita in, pietri, in pietra perché erano delle ottime eh, erano molto bravi a costruire delle città fortificate e sempre un'altra eh, studiosa sostiene che addirittura Macciupiccio è una delle, delle città delle donne tanto è vero che sono stati ritrovati eh, nel, sempre nelle sepolture tantissimi scheletri di donne pochissimi scheletri di uomini quindi anche qui Ci sono delle tracce. Eh, probabilmente era un'area anche religiosa quella di Maciupiccio, però comunque sì, senz'altro. Senz però, diciamo, abitata eh, in prevalenza così come si evince dalle sepolture da donne. Quindi ogni volta che si indaga nella terra, la, la terra che è nostra madre ci, ci dice, ci, ci fa presente. Quello che. Eh, Quello che, che magari gli uomini, ma sì, quelli che gli uomini, intendo i maschi, <ride> spesso hanno nascosto a noi donne, no? E quindi, questo il 24 giugno del 1942, eh, questi spagnoli ebbero un incontro ravvicinato con le Amazzoni del Rio. Gli abitanti. Mille, 1542 Gli abitanti le avevano chiamate perché difendessero i territori e gli spagnoli, eh, perché gli spagnoli stavano attraversando questi eh, territori, e quindi gli indigeni li chiamarono. Dieci o dodici grandi canoe, questa è la cronaca del, dello scrittore, mh, cariche di guerrieri, si avvicinarono alla nave, alla nave spagnola e sulla prua di ogni canoa c'era questa comandante amazzone. Queste donne combatterono così strenuamente che nessuno tra. Eh, che Tutta la gente fra di loro voleva ritirarsi perché erano molto, molto determinate nella battaglia. E scrive Carvajal che le navi spagnole erano così in serio pericolo che sembravano degli istrici con frecce piantate dappertutto. Okay. Oh, queste donne come vennero descritte da questi uomini? che invadevano i territori del, degli indigeni allora erano donne alte eh, con capelli lunghi erano molto muscolose scoccavano le frecce con una, con una grande potenza e, e avevano appunto come avevo detto prima il coraggio di dieci uomini Un indigeno ha raccontato eh, a questo prete che esistevano 70 insediamenti amazzoni in tutta quell'area che avevano visitato e che la loro regina si chiamava Konori. E un'altra cosa molto interessante è che in, in un'altra area, in un area eh, la regina viene chiamata signora, la signora de, del, del territorio. Questo mi ha fatto pensare eh, che eh, anticamente mh, nel 4000-5000 eh, a.C., piuttosto che parlare di divinità e di idee, si parlava di signora, la signora degli animali, la signora delle erbe e, e questo eh, modo di eh, identificare eh, questa presenza creatrice femminile eh, la, la ritroviamo poi anche nell'area mediterranea e viene chiamata Potnia quindi voglio dire è per non so, l'ho trovato che, che mi risuonava cioè gli indigeni di quell'epoca chiamavano la loro regina signora e, e ve lo voglio riportare sempre perché ci stanno questi mh, queste conness, connessioni spazio e eh, temporali Facciamo l'ultima pa breve pausa musicale, 87.9 Radio Onda Rossa, questa è entropia massima, stiamo parlando delle donne guerriere e mh, se volete telefonare, mh, purché eh, sia breve, 06 49 17 50 perché abbiamo ancora solo una decina di minuti. Queste eh, guerriere amazzoni, le donne del Rio delle Amazzoni, oltre a conoscere l'arte della guerra, conoscevano le arti domestiche, la ceramica, la tessitura e, e, e riuscirono a trasferire il loro sapere eh, collettivo dell'arte eh, alle altre popolazioni eh, vicine, che è una modalità tipica delle culture matriarcali. Dice però la, la filosofa tedesca Heide che mh, queste organizzazioni, mh, queste, le organizzazioni dei regni amazzoni, delle regine e, e delle donne guerriere, non, non, uh, non sono propriamente da definire uh, un matriarcato classico, perché mh, si tratta di una particolare forma di ordine matriarcale Che si, è sviluppata, eh, che si è sviluppata soprattutto per la pressione di condizioni estreme e quindi hanno una differente valenza. Eh, vorrei ricordare poi il nome di eh, Edoardo Prado... questo brasiliano che era cresciuto a Manaus scrisse un libro eh, che si intitola The Lure of the Amazon io sono andata a cercarlo e logicamente è fuori distribuzione, non, non, si, non, non esiste magari se riusciamo a trovarlo perché lui ha raccontato eh, negli anni 50 proprio mh, ha portato delle esperienze di queste, di queste donne E con, con anche delle bellissime leggende la cosa che voglio mettere ehm, adesso in evidenza da ultimo è che ehm, allora, eh, allora, questi regni e quindi questo tipo di società matriarcale eh, aveva appunto eh, la dimensione di, eh, di difesa intanto del loro status, ma anche della loro modalità di vita, quindi della, dei valori delle società eh, matriarcali. E', e eh, è chiaro che intervenivano quando eh, si sentivano invasi o venivano invasi mh, da, in questo caso appunto da, dai distruttori in un certo senso. Ehm, Vanno tenute distinte dalle donne che combattevano a fianco dei loro uomini perché la caratteristica di questi eh, regni è che gli uomini non c'erano, cioè eh, tutta la, le città, tutte le città erano eh, eh, abitate da donne. E, e appunto le, questo tipo di società nasce eh, soprattutto nei periodi di transizione tra le epoche culturali matriarcali e quelle patriarcali e, ed è una reazione, è una reazione eh, perché non volevano essere conquistati dai popoli patriarcali la cosa che mi viene da dire è che eh, in sostanza eh, tutte le amazzoni dovrebbero mantenere le loro po posizioni, anche noi giovani donne dovremmo mantenere le nostre posizioni, come le guerriere che si posizionano eh, fisicamente e anche eh, idealmente per la protezione eh, di certi valori, quindi questo è un po' un invito che faccio e, mh, anche per contraccattare contrattaccare in un certo senso se noi vogliamo eh, questo sistema eh, dominante eh, che sento fortemente patriarcale e che sta distruggendo noi figli, le figlie e, e la terra quindi insomma è un invito a essere tutte noi amazzoni è un invito ben impegnativo eh? sì mm. <ride> Senti, va bene. Io sono molto incuriosito da questo, da quanto hai detto oggi. Diciamo quello che sapevo era molto poco, quindi cercherò di saperne di più. Grazie anche alla a questa trasmissione e <coughs> ripeto la la lettura di, del passato di un certo passato come questo. Eh, di un passato ai più eh, e alle più sconosciuto è eh, di grande insegnamento io penso perché la, mh, lo smentire i luoghi comuni è, è uno, non dico il primo ma uno dei passi fondamentali per eh, poter tornare a vincere no? contro questo nemico non solo molto potente ma anche mortifero che sì. è, il, è il patriarcato nella sua forma estrema del capitalismo mondializzato sì. non so se posso usare questa, questa locuzione e quindi il, il capire che voglio dire una cosa che si crede essere sempre stata così ha una grandissima forza sì. perché nel, nella testa di chi non vuole quel tipo di sistema la rassegnazione diventa quasi obbligata perché eh ma è sempre è stato, stato così, così. <ride> e invece scoprire che non è vero eh, appunto non perché lo dice Tizio Caia, ma perché ci sono non solo degli studi ma anche dei reperti archeologici sì. che lo dimostrano è una spinta molto forte necessaria anche se non sufficiente per ribellarsi. Sì assolutamente io se ho un attimo di tempo vi sì. vorrei leggere questa Uh, piccola um, insomma un po' raccoglie le, le caratteristiche uh, delle donne come um, come se fossimo veramente nuovamente delle amazzoni l'ho trovato molto interessante dice eh, dicono sempre il vero e sono orgogliose della loro forza donne dalle menti potenti e piene di energia Donne che si compiacciono di essere sfacciate e anche che si va sono vanitose. Donne senza paura, che trovano diletto nella loro ferocia e amano mangiare carne e frequentare cimiteri. Donne che traggono piacere dal loro essere indomabili. E su questa bellissima parola io direi che possiamo chiudere la trasmissione di oggi. Questa entropia massima. Eh... Da Onda Rosso 87.9 in FM, Daniela Di ha narrato delle Amazzoni e del, di questo lignaggio femminile nella storia e eh, abbiamo visto in tutte le parti del mondo. Alla prossima settimana quando torneremo a parlare con Alberto di economia e clima. Ciao.